ufupi hao watoto wawili wa, wa kike na wa kiume wa huyu aliyofariki kamrithi babu yao madama halikuwekwa nani alikuwekwa mtoto mtoto tayari yule ndiye tarithi babu yao, baba yake baba yao na watarisi mali ya huyu baba yao aliofariki. watagawana lidhakar mithl alunthayni yani mtoto mjukuu hamrithi babu yake anapopatikana mtoto ndipo hamri babu yake anapopatakana anapopatikana anapopatikana mtoto na pia aslan hawalizaliwa baada ya babu hali haku babu yuko baba hakuepo kwa hivyo hawana haki yoyote kurithi